Можливо, ми, сліпі слуги Його, ведемо в цей час на заклання вітчизну свою». Помолимося ж, браті, йому всевідаючому і всеблагому, хай пошле він нам свою допомогу. Бо не помсти шукаємо, не користі земної слави, а спасіння Святого Христа нашого і захисту для старих вдів і сиріт. На страшну справу зважились ми, не віддаючи волі промислителя. Помолимося ж йому щирим серцем, усією душею, хай злянеться він на наші страждання і пошле своє благословення. Усі мовчки опустилися на коліна, настоятель тремтячим голосом читав молитви, присутні повторювали за ним пошепки кожне слово, з надією і благанням зводячи очі на темні лики святих. Нарешті отець Елпідефор обернувся до молільників, проказав звичайний відпуст і перехрестив усіх. Першими підійшли до Христа Залізняк і Найда. «Чада мої, возлюблені», – сказав Елпідефор, підносячи їм хрест, – «вам вручили ми долю Святої Церкви і нашого краю. Заприсягніться ж у цей страшний час, що не для користі, не для слави поведете ви за собою малих сих. Присягаймось муками Христа, Спасителя нашого», – промовили разом Залізняк і Найда, підіймаючи вгору руки. За віру і за волю народу ми віддаємо своє життя і життя тисяч братів. І коли хоч одна горда, себелюбна думка скаламутить наше серце, коли хоч раз рука підійметься з веління нашої гордині, хай ми тоді не матимемо вічного спасіння, хай нас відлучать від Святої Церкви нашої навіки. Амінь, закінчив Елпідефор, обнімаючи залізняка і найду. Хай благословить вас Господь і дарує вам перемогу. «Віримо, причесний отче, і надіємося», – палкомовив Залізняк. «Ех, шкода тільки, що немає привелебного отця-йгумена. Коли б мені той папір присягаюся, з ним перевернув би я всю Польщу». «Папір є», – обізвався хтось за спиною Залізняка тихим голосом. Полковник швидко обернувся і побачив за собою отця Антонія. З уст Залізняка за малим не зірвався мимовільний вигук, але Антоній подав йому ледве помітний знак і пошепки сказав «Коли вийдемо з Келії, підеш за мною». Присутні почали підходити до Хреста, слів отця Антонія не почув ніхто, нарешті всі поцілували Хрест. «Чи все у вас готове, чесні отці?» – спитав Залізняк. «Все, незабаром північ, іди ж найду у двір, а я зараз теж піду за тобою». «Попрощаємося ж, братіє», – мовив отець Елпідефор. «Хай буде над вами воля Господня». Усі міцно обнялися і почали виходити з келії. Залізняк пішов слідом з Антонієм. Вийшовши в коридор, що вів від от келії отця ігумена на ганок, вони повернули праворуч і вступили в маленьку келійку. Тут містилася аптечка Мельхіседека, а також зберігалися в потаємних скриньках усі монастирські папери». Келійку тьмяно освітлювала, ледь блимаючи біля образів, невелика лампада. Антоній старанно зачинив за собою двері, потім, підійшовши до однієї із стін, відчинив потаємну шафочку і дістав звідти товстий згорток паперу, перев'язаний золотим шнурком. «Що це?» – схвильовано спитав Залізняк, жадібно стежачи за кожним рухом анця Антонія. «Указ цариці російської», – вручисто відповів той, і, зірвавши шнурок, розгорнув перед полковником товстий аркуш пергаменту, списаний золотими слов'янськими літерами. «Читай, читай», – задихаючись вигукнув залізняк і, схопивши Антонія за плече, підвів його до лампади. Ми, Божою милостю, Катерина Друга, цариця і самодержиця всеросійська, почав Антоній, і повільно карбуючи слово за словом, прочитав полковникові весь указ, якому нібито від імені Катерини наказувалося всім козакам, селянам і запорожцям українським під проводом залізняка винищити по всій Україні ворогів православної віри і руського народу, бо цариця не хоче більше терпіти насильств і звірств ляцьких над православною церковою та православним рідним народом і обіцяє йому свою швидку і сильну допомогу. «Друже мій, брате мій!» – вигукнув Залізняк, коли Антоній прочитав папір. «Та хто тобі дав? Та де ти роздобув цей папір? Чого ти раніше не сказав мені про нього? Бо ще не настала остання хвилина. Хто тобі дав його?»